Nu, Nu. Så där är det ibland, så där kan det vara ibland. På er. välkomna till fredagsfrallan morgontid i Radiotalk så tror ni inte. Ja, hörni, vad kul att ni lyssnar på fredagsfrallan och det är ju faktiskt februari, så därför är jag faktiskt ensam men som programledare i studion idag och så säger vi krya på er familjen Lind. Uh, ja, jag tänker va Vi har, vi har en pristagare här i, En snubbe som jag Delade flygplan med mellan Syrish och uh, Florida tror jag var. En uh, liten snubbe En liten getegubbe Han fick pris här i veckan Jag tänkte vi börjar med att lira någonting med honom här I'm a real wild one Wild one Wild one Wild one Wild one Du lyssnar på Fredagsfrallan. Ja, det gör det. Och det här är Janne Hornbom och det här är morgontid i Radio Talkshow. Det här heter Fredagsfrallan, precis som vi sa. Och idag är det, vad är det idag? Idag är det den 11 februari. Och jag räknar dagarna till vintern är slut. För den första mars är det ju per officiellt vår jag längtar verkligen till våren men vi säger grattis till Yngve och till Inge som har namnsta idag eh, vi hade en kille som heter Inge i Bokshorn som var en gudabenålad jättetrevlig kar på alla sätt och vis en, eh, men framförallt en, en stor fotograf jag vet att man håller på nu att digitalisera alla hans fotografier efter hans sportgång. sakta men säkert så dyker de upp på det här krafttaget som har en hemsida Många spännande bilder där tycker jag Hörni, eh, vet ni också att det är fullt med temadagar idag Jag var tvungen att göra på papper till men det var så många eh, Det är internationella 112-dagen <laughs> Ring så spelar vi, eller, <laughs> eller vad det kallas för Och sen är det också internationella dagen för kvinnor och flickor inom vetenskap Och det är också intressant eh, ja, Jag vet inte vad jag ska säga om det här Jo, jag kan säga att vi hade, något år så hade vi hade vi någon, någon gäng av tjejer som var med på bokmässan och informerade om vetenskap? De var vetenskapsintresserade. Det är ju sådär Jag tror att i alla fall så var det för några år sedan att det var ett stort underskott vad gäller natur och teknik bland tjejer. Men jag tror att det håller på att ordna till. Så jag tror att tjejerna tar över allt. Försök att träffa en manlig veterinär idag. <går> det går ju inte. Det är helt omöjligt. Ja, vad fan ska jag göra det för då? Ja, det vet jag inte. Sen är världsdagen för de sjuka. Det är skönt att jag har en egen dag. <går> Så därför Det det fint för det. Och sen är det vintercyklingens dag. Och det tänker jag. Den som hojar idag, han bör ha bra eller hon bör ha bra däck. För det var snorhalt här på gatorna i Tranås idag. Verkligen jättehalt. Så ta det försiktigt om ni, om ni ska ut och, och hoja. Vet ni, idag... 1990 så frigavs en av mina största idoler, Nelson Mandela. Kahn hade då suttit 28 år fängslad som terrorist eller vad de nu apartheid i Sydafrika definierade det som. 28 år. Tänk dig själv att sitta och då snackar vi inte svenska fängelsen där du får plugga och ha tv på rummet och ost på mackorna och allt vad det är för någonting. Utan då snackar vi Robin Island, alltså den ökända fängelset i Sydafrika. Och den här karn, han kliver ut inte som en knäckt människa. Utan han kliver ut och blir en av de största världsdelarna vi har haft någonsin. Och när vem som helst annars hade varit fylld av hat och, och en lust av att ge igen till alla de här plågandlarna. Så startade han den här försoningsresan. Som egentligen gjorde att Sydafrika kunde gå vidare. Sen är jag väldigt dålig då påläst på vad som händer i Sydafrika just nu. Men jag, jag vet att det är ganska rörigt där. Och att det är hög kriminalitet och sådana saker. Men, men äh, Nelson Mandela. Ingen skugga över honom. Boom, boom. Nu så lyssnar på Fredagsfrallan. Ja, det gör det. Fredagsfrallan. Morgontid Radio Radiotorgshow här på Hits 97,8 som en brygg med mig Jan Holmbom. Och alltså, det har ju varit i hela veckan på något sätt. Och, och man ser ju det, de är ju lite partytrötta brudarna som sitter mitt emot. Mig. det. Det är ju lite så. Nej ja, men det har varit boksläpp i veckan. Eh, och det, framförallt så har det varit, eh, vad ska man säga, boksläpp på ett spännande eh, bokprojekt. Ett, ett samarbete, jag kallar det för ett samarbete mellan konst och kraft. Eh, ett initiativ från Tranos Energi. Eh, och från Trans Energi så har vi Jenna Saxfält här. Känner gärna. Hej, Tjena, god morgon. Vad god kul morgon. att se dig. Eh, Det är samma. du bra? Toppen. Ja, du, du hostar inte och så. För då måste vi gå hem allihopa. Nej, men Nu är det ju inga restriktioner så bara det är ju en höjdare. Får vi se hur belastningen om två veckor är på sjukvården. Det är nästa bild. Jenny, du är ju en av de här parterna. Du representerar ju Tranos Energi. Ett kommunalt energibolag. Och vad många kommuner är runt om i Sverige som sagt, fan, att vi sålde vårt kommunala energibolag. Eller hur ja, men så är det Så ju. dumt. om ja. ja, man bara stannar vid det, vid en lite, liten så, så är det ju. Fantastiskt vilken bra och inte minst nu jag säga. Uh, vilken bra uh, korg för pengar för en kommun, ett energibolag, mm. ett välskött energibolag. Ja. Precis, för det är ju det som är grunden i det hela. Det kan ju finnas eh, de som inte sköter sin ekonomi överhuvudtaget. Men Niklas är en klippa på det. Ah, han ni... har koll på pengarna. Niklas, alltså. Niklas Johansson, han var ju dessutom ekonomichef innan han blev vd. Ah, ah. Han har koll på pengarna. Det finns bara en grej som man är ännu bättre på, det är dansa. Mm. Ja, det har ah, jag sett ah, ganska han... sent på kvällen. Ja, ah, ah, han är mm. grymt bra på det faktiskt. Nej, men det är lite intressant om man tittar... Eh, Linköping har ju tekniska verken ett kommunalt bolag och Norrköping sålde ju ut sitt energibolag. Om mm. man ser <laughs> vilka skillnad ja. ja, de hade behövt det. Men nu ska vi, vi ska inte prata den delen utav vi kommer nog tillbaka till det där med ekonomin ja, faktiskt för det är, ja. det har lite med detta att göra. Ja, men vad bra. Mm. Jo men för den andra parten den som representerar konsten det är illustratören och författaren. Annika Karlsson, jag ska en gång tala om att Annika stavar med C så att alla andra gör det också. Mm, bra. Jag är. ändrat <laughs> Annika Karlsson som, som, som på ganska kort tid ja det ska jag inte säga, men, men, men på en ganska kort tid har skapat en, en hel värld. Kan man, mm. kan man säga så Annika? Ja, men det tror jag faktiskt. Eller hur va? Ja. Alltså, det är ju de, de bor... Uh, åtminstone nära där du bor, tror jag. Mm. De det håller så? till i trädgården ibland. Ja, de gör det, va? Och, och, och Den första trädgårdselvan som vi fick träffa på det var Gunnhild. Mm. Ja, hon gav sig ut på det första äventyret. Det, det låter ju rimligt att hon var, <laughs> gjorde det. Liksom. Hon var etta, liksom var... sådär, va? Gunnhild. Sen kom det en brud som trivdes nog kopiöst i Tranos. En fantastisk bok om Tranås. Alltså, och det var trädgårdselvan Tinana. Tina hette hon, ja precis mm. ja Tina, ja, det är fantastiskt och hon tar i, i Trans och hon tog med oss på massa sådana spännande ställen runt om i, i, i Transbygden mm, ja. Hon håller ut sina smultronställen Ja, ja. och det mm. måste ju vara sådär att under den här resan med de här två första böckerna så måste det varit en annan som har läst de där böckerna då mm. och, uh, Jenny, hur, hur, liksom, hur hittar du Annika? eller hur hittade... Ja, alltså det är lite festligt för att jag köpte ju den här trädgårdselvan Tina Trivcitronos ah. till min lilla dotter Amelia. Ah. Och så när jag läste den, men Gud, vad smart. Och jag kände igen mig överallt i boken. Ah. Och, jag kände, men, men, och så fick jag en crazy idé. Ah. För de här investeringarna som Tronos Energi har gjort nu ah. i nu, cirka 15 år, som har skapat fria fiskvägar vid vattenkraftstationerna, ah, det, ah. det måste vi ju visa vad det har gett. Och mm. varför vi har gjort det. För en del kan ju tycka, ah, varför lägger Niklas och Tranås Energi pengar på sånt där? Ja, det. det är ju ingen annan som gör det. Nej, dumt. Och så bra det blev. <laughs> och då bara jag droppade idén på ledningsgruppen och jag sa, förlåt, nu kommer jag med en sån här jätteknäpp idé igen. Mm. Det kanske inte är ledningsgruppsfråga, men ska vi inte göra en barnbok med Annika? Mm. Och då var det så var det ju liksom, Nämen, men du, vi funderar på det i två veckor då, sa Niklas. Och sen så, efter två veckor så satte vi igång. Mm. Och det ångrar vi inte för en sekund, för det har varit en otroligt rolig resa. Ja, ja. Men Annika, ska vi, om vi, om vi, kan vi liksom bara var, var, berätta lite? Vem är Tina? Tina? Ja. Ja, hon ville ju se sig omkring i Tranos ja. och hade mycket spännande för sig där Ja, just det Och hon, ja Ja, så Så för, vandrar hon omkring där då liksom Ja, ja. Hon ja. får ja. runt och kollade in massa massor ja, och var, det. var ja. väldigt intresserad Ja, så det. att det Ja, det spred sig nog även hos älvorna Ja, mm. men sen helt plötsligt då så, så, så poppar liksom Elin upp? För det är det som trädgårdselvan heter här nu. Mm. Det är ju ett jätteroligt namn dessutom. Eller hur? Det? Och är det inte mm. dessutom så att en av kontaktpersonerna på, på Transenergi heter just Elin också? Ja, hon också. tyckte det var otroligt jobbigt att hon skulle... <skratt> <skratt> <skratt> det, det är världens <skratt> ödmjukaste <skratt> person. Hon bara, nej, <skratt> ja, den kan inte heta Elin. Jo, ja, men det var självklart. <skratt> <skratt> De kan inte Elin. Men det där är lite roligt, för det finns ju någon meteorolog som heter Frost. Ja men mm. visst. Ja, och så mm. finns det en, en samhällsplanerare som heter ruin. Mm. <laughs> där. Så det finns så ja, det, det, det är roligt man är, det finns ett speciellt namn för det man är det man jobbar med tror jag. Exakt. Och ja. ja men okej. Och men, och då, Elin, vad va, va, berätta om Elin då? Jo ja, men hon är en liten annorlunda elva. Hon, för det första så följer hon inte riktigt mönstret med de röda Baskrarna som, Nej. som de andra elvorna har. Nej för hennes basker baskerja. Ja, den är lite turkosblå den. Ja. Följer ju Tronons energis. Ja, just det. Logga. Mm. Ja, just det. Jag skulle sagt lite grön grön men det, Ja, ja okej. Okay. Ja, okay. ja. ja. Du vet det är när oh, när sjö möter skog. Ja. just ja. ja, just det. Ja, okay. ja, just det. Ja. Ljusgrå. <laughs> Nej, jag just nu ja. <laughs> ja. ja. Under vinter. Ja, okej. Okay. så alltså, hon är lite egen på, på det sättet. Mm. Då. Ja. Men så men Elin fick för sig någonting. Ja, men hon var lite nyfiken på det här stora slingrande blåa som går genom staden. Ja. Och hon gav sig väg där. Ja. Och rätt för är så får hon se en skugga under bryggan. Oh. Och där träffar hon en ny vän. Ja. Det, det är intro till haja. <laughs> <laughs> Fast det är det inte. Nej. En ja. liten röprick i söt öring som inte Rutan var det Ja, just det. Men det som är intressant med det här... För det, för det, det handlar ju mycket om när ett företag ger sig in i något sånt här det måste vara ett kommunalt företag ändå så, så ibland så kan man känna så här, men hallå, vad finns trovärdigheten i det här? Det finns ett annat energibolag som talar om att de ägnar varje dag och tänka helt, endast på att tänka på klimatet. Har ni sett den reklamen? Jag blir tokig. För det är de som äger kolkraftverk i Tyskland. Liksom. Mm, mm. Alltså var, var finns seriositeten i det? Men, men där är det ju faktiskt så med Trondas Energi att ganska tidigt alltså i i, i eran bransch mm. så bestämde man sig för att ja, men det här är faktiskt det alltså det bevarandet, eller återskapandet av, Ja, återskapandet eller hur för mm. det är ju det egentligen va Och tidigt fick ju Niklas pris också från de här stenhårda militanta gruppen eldräddarna ja, av alltså, Ja, precis mm. Eller hur. Mm. Och det var ju liksom för det var ju för det är någon, det, det är massa, 20, 2012 va ja, men det är jättetidigt mm. egentligen mm. Eh, så, att, så att därför kan man ju säga att den här boken är ju intressant på, den, på det sättet att För det, det är på något sätt ett, en en, en, en vitbok över vad ni har gjort för någonting Eller? Ja precis, det, nu har vi ju fått det kartlagt, illustrerat på ett sätt som alla kan ta till sig Du behöver inte vara nörd i ämnet utan du, du lär dig är du vuxen och egentligen inte förstår innebörden av de här oh. investeringarna oh. så kan du läsa boken för ditt barn och få, ja. nej men, är det så det går ja, är det till? Vi till och med berättar om hur, hur Ålens eh, värld eller eh, framfärd till eh, Saragasso havet ah. sker med uppfiskning ah. och, och slussning. Ah. Mm. Om, jag, om jag någon gång hade skapat en golfrestaurang så hade den hetat Saragasso. För, för det, det, det är där golfströmmen börjar. Åh, ja. oh, vad fint. <laughs> men, men, men, men Annika, jag, vi måste ta reda på, vad, vad tänkte du när du blev kontaktad? Men, men innan den så ska vi spela lite Kim Carnes. Vi spelar alls för lite Kim Carnes nu. <laughs> Du hör du på fredagsbrunstjänst. Du lyssnar på fredags Ja, alltså är det så att är lite norsk radion också. Alltså är... Men du, Annika, jag måste säga mm. när, när När Jenny, var det Jenny som kontaktade dig? eller, eh, eller var det Det var Elin. Mm. Och så mm. tänkte jag där har jag namnet, tänkte du direkt. Nej. Ja. <laughs> men men vad, vad, vad var din första tanke? Jag <clears throat> var tvungen att läsa flera gånger. Ah. Hon kontaktade mig via Messenger. Hon hade nog hittat mig där. Ja, ah, just det. Ah. <laughs> Bland de sociala medierna. Ja. Ah. Nej, men jag var tvungen att läsa flera gånger. och Jag tänkte, är det på riktigt? Vad ja. roligt. Är jag ja. bara av meddelandet där så vart jag alla så här, gud vad roligt. Ja. ja. Men du, du tänkte, men ska, jag, ska jag klara av det här? Ja. Men så tänkte du så. Jag tänkte, ja. ja, men lite. var det så här, oj, men vad vill de då? Eller hur, ja. hur vill de att det ska vara? Ja. Och, eh, men som sagt, att hon hade skrivit ett väldigt eh, bra meddelande ja. så att det lugnade ja. mig liksom ändå någonstans samtidigt. Ja. Ja. Och så tog det fart då. Ja. Hur, hur kom själva stormen till dig då? Alltså för, för, för det är ju verkligen en berättelse. Det är ju liksom ett äventyr. Vi får ju mm. följa med på ett äventyr. Mm. Ja, När jag hade fått det här meddelandet så genast gick jag ju in och började titta lite närmare på Tranås energi ja. hemsida. Och började inse att ja, men de hade ju vissa djur som de hade valt ut att lyfta fram på hemsidan. och så där. Ja. Eh, många av dem rödlistade då. Ja just det. Och, och genast började jag väl liksom känna där att ja men det här går ju verkligen att bygga på. Och sen tror jag jag hade någon mer kontakt där med er och, och de mm. berättade lite att ja men så här tänker de och sen spann det igång. Vi satt ju brainstorma ja. du och jag och Elin. Ja. Och, och jag menar efter det samtalet, vi hade ju skitroligt alltså. Mm. Det mm. ena crazy idén efter den mm. andra. Mm. Mm. Och sen mm, okay. så... Och hon spottar ju sig. Mm. Resultat. Så ja, ja, ja, sen bara bom, bom, bom in ja. i mejllådan och vi blir helt tagna av bilder och du hade snabbat hela processen, hela, hela ledet med en gång. Ja, och det är det. klart, då, det blir mycket roligare och lättare att jobba mm. ihop då. Mm. Men, men om man om de, om, nu sitter man och tänker så men vad pratar de om? Vad är det här för bok egentligen? Vad är det för en bok? Jo men då, då kan man säga så här, Det var synd att du inte har ett barn som är född 2015 i Tranås kommun eller Ydre kommun. För då, mm. då kan du bara, då kan du som målsman, då har du fått den här med brevlådan. Mm. Det eller ska hur? du ha fått nu, den här veckan. För så är det. Ja. Eller hur? Ja. Alla sjuåringar, eller de som fyller sju år i år. Det, blir det väl, va? Ja, det känns mm. alla, alla ungar i. Transkommunen, ydre kommun, där, där, där Transenergi har sin produktion, eller hur? Mm. Alltså eh, sina anläggningar och så. De har fått den här äh, hemskickad till sig. Och kan liksom på det här sättet ta del av det. Och, och jag, vi, vi har sagt till de tidigare böckerna: mm. då har vi sagt att det är målgruppen någonstans 3-6-åringar. Mm. Vi har sagt förskoleböterbarn mm. då. Men här har vi skruvat upp det lite och sagt mm. 6-9 år något sånt där. Mm. Men jag tänker att har man, en, har man glömt bort hur det är att läsa för ungar, vilket vi tyvärr har gjort, alltså undersökningen visar ju det, att vi, vi, liksom, vi ger dem en padda istället för, för att liksom krypa ner i sängen och liksom, du, läsa högt, så funkar den här boken även för förskolebarn. Absolut. Eller hur va? Absolut. Men man behöver lite hjälp och så får man prata lite om, om de olika sakerna. Som vuxen får man vara den vuxna i rummet. Är det inte lite så? Mm. Uh -huh. För du har provat för du har ju barn Som, som inte är i målgruppen då, Om vi säger mm -hmm. att det hade varit 69 år Alltså ja. jag har en på 21 En på 16 jo, och en på 5 Och, och, och, och du, faktiskt är det så vem här Vem tyckte det var bäst då? <laughs> Nej, du, ja, det roliga är att jag har tvingat alla tre <hör> Att sitta ja, och lyssna ja, på mig När jag läser högläsning ur den här boken ja. Och de tyckte den var fantastisk ja. På var sitt sätt ja, var och, och egentligen är det ju lite där Varför skickar vi ut det till de här sjuåringarna ja. målsman? Därför vi tänker att det är nog ganska många vuxna som inte vet varför och vikten av de naturvårdsinvesteringar som har gjorts. Nej. Och då vill vi ju gärna att det ska entusiasmera fler att värna om vår miljö, om vår biologiska mångfald och förstå eh, sammanhanget. Och vad, bästa sättet, man lär upp den nya generationen Nej. under tiden som man läser högläsning, man kanske kan entusiasmera och uppmuntra till mer läsning hemma. När man mm. får en bok. Mm. Och sen tänker vi att det är ju inte bara i år vi skickar ut den. Nej. Så att vi fortsätter Nej. skicka ja, ut den. Det. Ett tag. nå ett, ett par, tre år framåt. Så fortsätter tillverka, <laughs> alltså, Fortsätt eller... tillverka barn. Fortsätt fortsätter tillverka barn. men man ska inte... Man, jag, tänk så här. 2016-barnen kommer att få nästa ja, år. Ja. Men sen tänker jag också så att att... Alltså, jag kan ju bara gå till mig själv Jag menar jag gick i skolan på den tiden då man skulle liksom pricka ut huvudstäder på en sån här stencilerad papper som det var spritlukten det var det härliga liksom. Men, redan, då. Så, ja, <laughs> redan då? Ja, det börjar, ska Det börja, börja. Tidigt, det som krokigt ska bli. Men, men, men, men, men, men jag tror att jag tror att den här boken också kan fungera som ett utbildningsmaterial där barnen kan faktiskt lära sina föräldrar. För att många av de här sjuåringarna, de är rätt vassa på det här med miljö faktiskt. Mm, precis. Men jag menar, har, har du, Janne, koll på öringen och flodpalmuslan och hela den symbiosen de emellan. Ja, men vet att jag har det för jag ja, har ju men faktiskt har ju suttit satt... med Niklas så många år <laughs> jo, Ja, det klart Nej men nej men sen är det han också boken. så. Jag har ju jag har ju gjort boken <laughs> att, men, men... Men, men, men jag ska ärligt säga det. Alltså varför jag känner så oerhört varmt för den här boken det är för att jag bor några meter ifrån Svartån. Mm. Alltså jag jag, jag jag bor ju vid, vid forsarna i Linnefors. Så att det är därför jag förmodligen är, en del av min hörselskada kommer ju därifrån, att det hela tiden donar Och nu tjänar de pengar, Mjölby, Svartodalen jädrar, vad tyckte i forsarna. Men, men, men, men faktum är att jag har till och med sett eller ser flodpermustan. Jag ser, jag ser upp. Mm. hur den har kommit tillbaka från mitt kontorsfönster. Mm. Ja, det är jag, när det är 17 grader kallt ute och det ryker ifrån forsarna så, så tappar jag allt när jag liksom står och tittar och ser hur, hur, hur strömstaren niger tre gånger och sen bara kastar sig ner mm. i kallavattnet. Mm. och för oss är ju Svartån är ju en väldigt viktig del av vårt liv vi badar i den vi, vi, vi gör massa saker mm. runt och i Svartån mm. och min granne Lisen ja, Adbåge som mm. också ja, hon, hon gör ju lite barnböcker hon också men inte alls <laughs> men, men, men, men hon berättar, hon berättar en, en natt så går hon upp och ska dika ett glas vatten och så tittar hon ut i månsken så där, va? så tittar hon ut i vattnet så vad är det för någonting? Liksom, vad är det för någonting? Och då är det en älg som simmar i då Alltså ja, i månskenet. Och det är klart att mm. företag som dessutom ser till att det kommer in lite stålar i den kommunala kassan, men också som har bestämt sig för att faktiskt göra skillnad vad gäller miljön i närområdet de är, de är värda all cred och det, det är verkligen Tronos energi, jag tycker verkligen det och därför är det så roligt att man använder det här sättet också att ska vi säga, marknadsföra sitt område, men framförallt också tala om det här har vi gjort och vi är ganska stolta över det det är ju lite farligt i Sverige att vara för stolt, men, men, men det är verkligen fantastiskt och tänk att vi har en lokal så duktig författare och illustratör och dessutom lokal, Visserligen fel kommun, Janne. Ja. Men väldigt nära ja, Det är lite rörigt i vår kommun nu. Så vi har funderat på om vi skulle skarta en enklav där. <laughs> <laughs> och, kanske, och ha någon form av bilateralt samarbete med Tranås. Nej, jag ja. Men det är också väldigt fint. Ja. Den kopplingen tycker vi. Att det här görs lokalt. Ja. Ja, men det, vi, vi, vi tyckte, vi, det var ett väldigt roligt uppdrag. Vi satt ju tillsammans. Och, och Annika är ju väldigt bestämd också. Alltså på, på, fast på ett jävligt behagligt sätt men hon vet precis hur hon vill ha det mm. och det, det, är, det är väldigt skönt att jobba med en sån, en sån eh, konstnär som, som Annika är. och sen är hon ju oerhört produktiv vi kan väl ändå nämna det för att på annat förlag i och för sig då. men, men, men du, du har ju faktiskt kommit ut med ytterligare en bok här nu också för inte så länge sedan ja kan det du bara börja lite kort bara så vi liksom passar på och Ja, ja, den De vrålande bergets hemlighet heter den. Aa. Och den är utgiven via Funkibator förlag. Ja, just det. Och eh, de har ju specialiserat sig att ta fram böcker med, för barn med funktionsvariationer. Aa, superbra. Ja. Och det ligger mig jättevärmt om hjärtat också, Aa. precis som miljön gör. Ehm, och ja eh, det, det var också ett spännande uppdrag som har pågått lite parallellt. Men så tänker man så här, ja men det är väl klart liksom, det är väl klart att du, vet en, en, en, en författare och illustratör har ju alltid tid i världen. Den kan ju sitta där och pilla med sina färgpennor och kriter alltihopa, men, men så är det ju inte Annika, eller hur? Nej, så är det verkligen inte. Jag jobbar ju 80% som förskollärare, så att, ja. Det men du, kan du få inspiration från golvet Om man använder det slarviga uttrycket alltså, Jo men det kan jag nog få ja. det, Jo men det är klart att jag ja. får De bjuder på mycket härliga ja. upptåg För jag Vart menar förskolebarn De har ju inga filter Du vet ju allt om deras föräldrar och, eller hur? <laughs> Ja men så är det <laughs> ja. ja det är helt underbart Mm. Eh, om, vi, om, vi, om vi ska om vi, nu pratar jag om den här boken som heter eh Trägers 11:an och av mm. Men vi ska ärligt säga också det är inte bara Svartån Nej. Utan det är också det var någon konstigt. Bulshön. ligger den någonstans? Den har jag inte riktigt koll på. Ja, det har inte ni hade såg jag nu det. <laughs> i yder de. ja, de. <laughs> ja, de ja just det, ja. Och det är viktigt för att våra vattenkraftstationer ligger i drä. Där har du också anledningen till varför vi vill skicka ut boken till ydre, i, ja. Aha, för ä, målsmän med barn. Ja, just det. Mm. Ja, det är också mm. det är väldigt viktigt. Alltså, man så får att ingen, inte skicka ingen, direkt hör, till barn. Ingen har avsett. Har, det, det är otillbörligt då, utan mm. det, det är till målsmännen för, för dessa barn. Ja, men Det är väl, det är väl klokt. Ja, är ni lyssnar på fredagsfrallan Vi, vi snackar med Jenny från Trondags Energi Och med Annika eh, Som har, tillsammans har gjort en bok Som heter Trädgårdselvan, Elin och vattenäventyret Och du som tänker så här, Men jag har ju inga barn Men jag är ju jättenyfiken Vi ska prata lite om Vad ska de göra för någonting de stackarna. Men eh, först ska vi gå ut och gå med hunden Down her back How ho tips her toes She broke the needle And she can't slow Walking the dog I'm just a walking. Asculta i branschen, del. Benedic. What? Du lyssnar på Fredagskralla. <hållanden> <hållanden> din frukost i media. Vi är ju den enda utstickande mediebolaget i Tranås. Har ni tänkt på det? Allt annat är Bonniers nu för tiden. Så att Vill ni lyssna på alternativ media, då ska ni <hållanden> lyssna på Hits FM 97,8, Summen, byggt. Och idag, om ni lyssnar idag... Eller om ni lyssnar på söndag klockan 10 då reprisen går eller om ni flänger in på Spotify någon gång under nästa vecka eh, så kommer ni kunna lyssna på Jenny och Annika som pratar om elvan Elin. Ett samarbetsprojekt mellan Trondags Energi och författaren och illustratören Annika Karlsson där man med hjälp av barnboksformatet tar oss med på en resa på vad man egentligen har gjort för att stärka den biologiska mångfalden Trondos Energi under 15 år kan man säga. Det är resultatet av minst 15 års arbete. Och Annika, du har ju skrivit och målat, tecknat, ritat. Mm kladdat, vad säger man? <laughs> får använda vad du vill. <laughs> ja, ja. Men, men illustrerat låter ju lite mm. sådär som alltså, att det är liksom spräng spränggrej på hur en diskmaskin ser ut för, för en montör. Nej, det gör det inte heller. Men, men, men du har också en, en egenhet, kanske man inte ska säga. men Du, du, har, du, du väljer att skriva på rim. Mm. Varför, ja. varför valde du rim- Nej, men Jag insåg väl att när jag skriver så är jag ganska omständig och jag målar ut mycket och kastar om lite ordförande och ja. sådär. Men rimmet ger mig ju ramar att hålla mig efter. Ja. Och det blir lite mer renodlat. Liksom. Jag tror att det är en av de stora utmaningarna faktiskt för en barnboksförfattare att inte bli för mångordig. Mm. Eller hur? Mm. Alltså det är liksom det, det, det, bilden tillsammans med rätt antal ord ska liksom driva berättelsen framåt. Jag tror att det, mm. är, liksom, det är verkligen... Ja, vad kul. Men mm. du, kan vi inte få ett prov? Kan vi, hur börjar boken? Kan vi inte få höra den börjar? Åtminstone? Ja, men ja. jag kan läsa inledningen här. Ja. Tidigt på morgonen när Elin är ute och flyger får hon se någon som under bryggan smyger. Elin flyger ner mot vattenytan för att se vem det är. Öringen Rutan träffar hon där. Genast blir de båda goda vänner. Rutan vill presentera Elin för alla som hon känner. Genom att utforska ån och dess natur kommer vi träffa på många olika djur. Men inte kan vi simma så långt, för vid vattenkraften är det nog för trångt. Dessutom blir det alldeles för tufft. Jag får ju ingen luft. Ja, det är så skärmigt. Flyga kan hon, men, men hon mm. kan inte hålla andan under. Ja, det kan hon, men hon kan inte uh, andas under det vatten uh, som fiskarna kan. Uh, Nej. Hon... Ja, bara det låter hur spännande som helst. Vilken uh. bra start. Men hon, det kan man nog säga om de här uh, trädgårdsälvorna överhuvudtaget. De har jäkla lätt att bli kompisar med folk. Uh. Eller hur? Ja, men det har de nog, det stämmer. Ja. Uh. Men, men det som är så roligt med dina Det är att de, de lever liksom ett eget liv utanför böckerna också på något sätt, va? Mm. Ja, de är ju lite aktiva i sociala medier och ja. så också. De har ju ett eget Instagram-konto ja, som de, man kan följa med på lite upptåg också. Vad är, vad är det då som vi säger? Eh, Trädgårdselvorna. Mm. Ja, just det. Mm. Trädgårdselvorna, ja. Ja, men mm. det är ju det är klockrent. Ja, <trädigt> ja. <trädigt> så, för jag såg nu, de är hjärtligt jäkligt engagerade i OS just nu. Ja, men det är de. Ja. Ja. Härligt, jag som gillar idrott, jag gillar ju schack för öppet fönster och så Det blir väldigt intressant Ja, ja. ja, ja. ja men det, det är ju lite kul så att man kan liksom, man kan följa med eh, och om man lite liten då kan man ju fråga mamma och pappa om man får följa det kontot mm. till exempel, eller, eller, att, eller att mamma och pappa kan följa det kontot. Ja, och det tycker jag riktar sig till alla åldrar på något sätt, för det är ju lite, de tar ju upp lite vad som händer och ja. belyser lite de här olika dagarna som du själv lyfter här i början Ja, precis. Eh, så att Ja. Men jag blev lite så där besviken för att härom, härom veckan så bör hon försöka plantera. Inte ja. det. Så så, alltså Det var väl lite väl till Hallå. No. Men det gör jag själv. Emma. Alltså, gör du det, är det sant. Jag följer lite mitt liv också. Är det, alltså, men är det växthus då så för? Alltså jag, tar... alltså, jag har ett litet växthus Aa. ute. Men, men det, jag har för, börjat förså lite för, inne ah, nu. Okej, okay, det är så Nu ska man förså också. <laughs> <laughs> <laughs> men de klaras ju lite bättre då, lite tidigare. Ah, eftersom okay. vi har växthuset och tillgås om. Ah, ja, <laughs> ah, ah, vad skönt då. Jag blir lite orolig där ah. tar, Men då, då, har vi, då, har vi, då har vi ordnat upp det också. Ah. Följer du eh, trädgårdshälvarna på Instagram? Alltså nu skäms jag. Visst gör jag det. Jag, ja, tror jag, tror jag, jag tror jag gör det. Ja, men ja, jag, måste måste. Bli, jag måste ha mer tid för sociala medier. Ja, men alltså sociala medier har, alltså det, det är lite farligt med sociala medier. På det att, att är man väldigt mycket på sociala medier så tror man att det har en enorm genomslagskraft. Och det har det ju, om man är på sociala mm. medier, mycket. Men för de som, de flesta är inte så jättemycket. Många är på, men inte jättemycket. Många är perioder, tror jag, men... Ja, jag tror också det. Det är. Så att vi får inte glömma bort det vanliga sättet att, att kommunicera, inte minst marknadsinformation. Mm. Men Annika, har du hört Transenergis radioreklam? Nej, det vågar jag inte. Men jag gillar ju deras slogan. Aa. Ett energibolag som bryr sig. Och Aa. det kan jag ju säga det är ah. de ju verkligen efter ah, arbetet okay. med boken. Ah. Ah, ja. jag, jag älskar det här med att vi verkar inte kunna jobba på det jävla Lite Det är lite crazy. Ah, här, men alltså. Man måste ta hänsyn och det. Få, fåglar sitter och bajsar ah, på ah, när man ah, knapprar ah, på tangentbordet ah, och, och ugglar som, som ah, fräser. I konferensrummet. Mm. Det var slut på fågelfred. Ah, du kan alltså. tänka dig Niklas huvudbrydare när <laughs> han kommer in med sitt kaffe och så står det en hjort där. <laughs> Men du, om, man, om man pratar om tranas energi alltså. Eh, i, i, eh, idag är det väl fler och fler som upptäcker. För det är fina med, med Energibolag med energi i, i och med att det, nu pratar vi mycket om vi skattat att vi ska centralisera och förstatliga väldigt mycket här. Då. Allt ska, ska Förstatliga Så, och Ibland kan man väl tänka att ja, det kanske vi skulle göra på vissa områden för det känns ju kalanka. Men, men en fördel som är idag det är att jag kan sitta i Jokasjärvi mm. och faktiskt vara kund på, på Tranos Energi. Oh, ja, visst är det fränt? Ja, men jag tycker det är fränt. För då, då, där kan man ju snacka om konsumentmakt. Mm. Att jag säger ja, men jag vill ha hundraprocentigt förny, förnybara vad heter det? Förnybara energi ja, hos Tranos Energi. Ja, precis. Ja. Så, så, och då, då letar jag det. Ska jag ta det på Ion. <skratt> Nej, det var inte roligt Jan. <skratt> eller ska jag ta det någon annanstans? Ja. Nej, men så kan jag ta, så kan jag ta det här. Ja. Och, och, och det, det jag tycker är riktigt cool för vi hade ju, i Buxholm hade vi ju att halv, vi ägde halva energibolaget, Buxholms energi, så hälften ägde kommunen och hälften ägde vad eh, Vattenfallet. Mm. Eh, och, det, och det är klart att det, jag tror att det är många som tycker att det var synd att vi gjorde med det mm. så med mm, mm. det för det är inte minst i dessa dagar, mm. gud det kommer bli skattesänkningar i Tranos mm. <laughs> det vet jag inget det vet vi inget det vet om, om. <laughs> <ingenting> men 94 <laughs> avreglerades ju och visst har konsumenterna mer makt nu att välja själva men det finns ju en 140-150 elhandelsbolag och alla är inte oh. nej, inte schyssta. Nej, det min, gör de inte. Min, min fru gjorde någonting Och Fast det var med god vilja. Det fanns någon sån här sajt där man kunde anmäla sig att vi är intresserade att bli kontaktade för att få ett bra elavtal. Och det gjorde de för tre år sedan eller de typ. De ringer fortfarande mm. Mm. Alltså de ringer, Och de är en del direkt aggressiva. Liksom. Mm. Och, och, och alltså varför gjorde du det här? De kommer ju aldrig sluta ringa. Vet du. Mm. Så det behövs ju en sanering av branschen känns det så. Ja, oh, faktiskt. Oh, oh, man skulle försöka tygla det lite mer. Alltså sluta sälj på telefon. Ja. Börja där. Ja. Det finns ju människor som inte vet vad de går in i för avtal. Nej, det nej, är precis. sorgligt faktiskt ja. då, och När man, man är... lyssnar av dem här... men, men där har man ju förändrats. Man är ju livrädd att säga ja. Så Är det Jan Holmbom? Mm. Så, ja, ja, de har spelat in och då har köpt liksom en utrangerad stridsvagn från Bulgarien eller något sånt där man vet ju inte vad man har, vad man har checkat liksom. det är ju läskigt alltså. ja. Ja. Men de flesta svarar ju inte telefon idag alltså. man jag, kollar. Tror, jag tror Norge har avskaffat det där va? Alltså, alltså ja, men man, visst är det så att man inte får ja, men det så kan det, över ja, ja. Det, det, det är klart, Norge är ett föregångsland det är mycket ja, du har ju till och med med dem på vignetterna ja, de, ja, de är, de är goa mm. mm. uh, nu pratar vi inte barnbok just nu men <laughs> vi kanske ska försöka hitta tillbaka till, där, till, till, till Tina mm. för nu, nu sitter det ju folk och så tänker de så här, nej men vänta nu då alltså jag, jag är ju inte sju år, eller jag har ingen sjuåring i hushållet eller jag bor inte ens i, i någon av de här kommunerna men jag är jätteintresserad av boken. Den skulle jag jätteväljande vilja. En jättebra sak, en bra hållbar sak. Det första jag skulle be dig göra- är att du går till ditt lokala bibliotek- och frågar efter boken. För faktum är att det här är ett, här är ett stort problem- för små författare att nå ut till biblioteken. För i Sverige har vi en väldigt märklig struktur- vad gäller inköp till, till svenska bibliotek. Så där måste man som lokal författare- faktiskt själv kanske jobba med, med biblioteket. Men, men om du som låntagare vill verkligen låna den här boken så gå till ditt bibliotek och be och få låna den. Det är ju helt kostnadsfritt. Mm. Och då har ju biblioteket i Tronos jättenära att ja. gå och, och köpa ja, boken. Ja, ja, precis. Sen är det så där. Det ska man ha klart för så att den böcker som, som lånas ut på bibliotek, de brukar oftast plastas in och såna här saker. Och då, då har de ramavtal med, med mm -hmm. andra så att, men, men den här boken finns i de kanalerna också så att det är bara att de beställer via sina vanliga ramavtal, det går alldeles utmärkt också. Eh, det är det första det är en smart grej för mm. då kommer ju flera kunna liksom dela på, på samma bok Seranos bibliotek har boken jag ah, var där och lämnade in den igår men det är perfekt Kul. men, men, men ett, ett annat alternativ det är ju att man vill köpa boken och det kan man göra. Man kan antingen köpa den direkt av författaren. Mm. Alldeles utmärkt. Mm. Och då ska man ha klart för sig att då tjänar författaren mest pengar. Alltså, om, eller hur? Så det, mm. det är det som vi rekommenderar. Eh, alternativet det är att man, att man handlar den via förlagets bokhandel som heter ostbok.se. Ja. Då tjänar författaren inte lika mycket pengar men ganska bra med pengar ändå. Jävla mycket pengar skulle jag bli tillstått som förläggare. Men, men var... ja. eh, eller, så, eller så kan man handla den ifrån... Eh, ja, den finns på Bokus redan nu såg jag. Eller så kan man handla den på någon, någon annan sån här eh, digital bokhandel. Eller så kan man gå in hos sin bokhandlare där man nu bor. Någonstans. Och fråga efter den. Och då... Finns den i, i, i bokhandlarsystemet- så varje bokhandlare kan- även om de inte har boken hemma- så kan de hitta den och beställa den- och, och plocka hem den så. Och varför ska de göra det här? Ja, för att då sprider vi dessutom kunskapen- om, om uh, hur vi faktiskt kan göra. För det, det, det Trondos Energi har gjort- det kan man göra på många ställen- runt om i Sverige, eller hur nu Ja, men det är ju det som är vårt mål nu. Alltså, det, det enda stället vi har kvar- så är det Oppebyggd okay. Och det ska Baske mig genomföras. Ah. Sen kommer nog hela kungafamiljen och vi tittar på det här projektet. Ah. Och vi tänker att vi vill entusiasmera fler. För, för det här bolaget du pratar om, som var delägare i Boxoms vad ah. de nu hette. Ah. Det, det där lilla ah. svenska ah. bolaget. Ah. Eh. Statsliga bolag. Ja, precis. Om lilla, lilla Tronos energi. För vi är så små ah. spelare i den här marknaden, om vi kan då kan alla andra, oh. tänker vi. Men det var faktiskt så här, alltså man börjar ju nu, det, det är bra med höga elpriser, för, för helt plötsligt börjar man ju liksom fundera, vad är det här för någonting? Och vad, vad, vad har vi gjort? och vad, vad, vad kan vi göra på något annat sätt? Och nu föds det ju faktiskt en diskussion om gamla stationer. Mm. Alltså gamla ställen, alltså va, vi kanske ska bara tänka småskaligt. Vi har ju haft ett storskaligt tänk, liksom. det, är ju, det, är ju, det är den svenska modellen på något sätt. Va? Stålverk 80, fast överallt på något sätt. Det, det, är, det har vi fått i oss en barns ben. Men då vill jag bara flagga upp för att ska man starta upp de där småverken? Ja. Tänk då på djurlivet eh, runt om ja, och ja, plocka med att det är en fiskväg. Och är det inte så att det där måste man nästan ta hänsyn till nu? Om man, om, om man skulle sparka igång sådana saker igen. Jag tror inte för, för äh, nu är vi inne på väldigt mm. läskiga grejer alltså. mm. Men det är klart som fan vi vill ju köpa elen av er så nu måste vi se till att den är hållbar. Precis. Fullt ut. Ja det är ju ruta ett. Inte hållbar sätt, och stendött. Nej precis. Men har vi då har vi, har vi, har vi gått igenom allt nu? Alltså, förstår alla hur, det här, hur bra det här är? Eller, det är mest eller så orolig. köper man boken av Annika ja. och då ser man ju hur ja, bra det här är. Har, har, du någon, har du planer på att. Du, du har ju under pandemin har du stått och frusit häcken av det. med de andra har lite <laughs> runt omkring sådär. Ja, det hoppas jag väl att jag ska kunna få göra ja, med ja, den här. Ja dock inte frysa helst utan ah. det kan bli lite varmare snart. Ah, hej eh, det men... då, ja, hej <laughs> Men här i Tranos finns boken inne på Tranos direkt på turistbyrå. Ja, ja, hos, hos Annika. Mm. Ah. Och ah. den finns även på Lekis ah, okay. i nuläget. Ah. Mm. Ah, bra. Men jag hoppas ju naturligtvis att jag ska kunna vara ute och möta läsare och kunder själv ah. också. Att ah. få möjlighet att stå Ja, ah, men det är jättebra. På stan. Mm. För, för det är ju så nu nu hoppas vi att vi, att vi kan träffas på, på ett annat sätt. Mm. Jag, jag längtar så efter alla dessa personliga möten. Här om mm. Häromdagen så, så stod jag och pratade rakt in i ett svart hål och hade ett gäng som satt i järfäll och lyssnade. Man vet ju inte ens om de var där. Liksom. Nej. <här> men vad fantastiskt mm. att det ändå går. Jo visst. Men, men, men just mm. när man har liksom, scenföreställningar så bygger det mycket på att man liksom, så här, var. För, Tyckte om de det var kul, eller vad, vad det jag sa nu. Fattar de det där? Eller liksom sitter mm. alla och liksom ger fingret åt man ja, alltså inget, det man har gjort? Ingen... Är... Ja, det är alltså det... svårt när man inte kan interagera med ja, men, ja, men Lite så är det. Men bara en sån sak som att Sångabröderna i Boxö träffas för första gången nu på måndag på jag vet inte hur länge som helst. Och för, för den föreningen så är det ju oerhört viktigt eftersom vi har ett kulturhus som vi dra, har dragit kostnader för nu i två år utan att kunna mm. göra någonting mera. Mm. Så det är viktigt att vi får igång verksamheten också. Vi har ju dessutom varit så genant eh, trevliga så vi har inte sökt några bidrag eller sånt eller stöd eller någonting sånt. Så att, så att, och det, jag tror att det, det, det, det, vi, är inte, vi är inte unika på det sättet. Det är många som ligger i startgrupperna för att, att det ska hända en massa saker. Mm. Honey, vad kul att ni tog av er tid och, och besökte oss i fredagsfrallan Och vad roligt att den här boken äntligen är ah. ute Vi har ju känt till den ganska länge Det har varit oh. den värsta hemlisen Verkligen, ah. ah. jag har så svårt för <laughs> hemlisen ah. ah. ah. Då är vi två ah. <laughs> ah. ah. Ja, men det var, Å, oh, gud ah. vi är så stolta Och vi är så glada för att få jobba med dig Annika, du är duktig, oh, så det är inte klokt Mm och sen tänker jag så här nu du möter du, du trädgårsälvan Tina och så läser du alla de här underbara rimmen och kollar på bilderna. Det är så här, man går tillbaka och kollar på bilderna. Man hittar nytt i bilderna hela tiden. Det gillar jag liksom mm. också. Så här. Och så tänker man så här. Oh, åh, nu är det slut. Men då finns ju Gunnhild och så finns ju Tina också. Mm. Så och, Elin. Kan, pff, och, och, och Elin. Och ja. Elin. Så, så att alla de där <laughs> finns ju så man kan liksom hänga. Ja men det är jättebra. Hörrni Tack för att vi fick komma igen Det ja. Ja. Ja, men jättekul att ni var här Och, och sköt om nu Och ni där hemma nu då eh, Läs en bok för era barn Det behöver inte vara den här boken men läs en bok för era ungar. Ni kommer upptäcka, ja, det var kul det att läsa högt. Gör lite röster och sådär. Det är ju jättekul. Det är superkul. När barnen tittar på honom och säger så här, varför låter du så där för? <laughs> jag dramatiserar kära barn, säger jag då. <laughs> Sköt om en, ha det bra, så hörs vi. Hej då!